Espa Brisqueta egun hon, euskara ofiziala ez da izu edo euskeraren ofizialtasuna ez da izu Frantzian eta Konstituzioaren ere legeare dugu. Hala ere, Herriko Etxeak hainitz egin izateketela diozue zer konkretuk inditzate Herriko Etxeak. Herriko Etxeak hizkuntza politikak ezarri ditzakete eta euskararen garapenerako estrategikoak diren den eremu bat denenean. Neurri zehatz ainit zarditzakete, zaila eritzateke guztiak neurtzea jadanik e, zartzen dira, e, beha ez azuezuen herrikoetxetan zenbat e, neurritipi ematen diren, guztiak biltzen bagen ituzke herri bakar batean, hain zinemen dondiak egingo genituzken. Hmm. Ikusten dizua, ala ere zuek gaur eguna herrikoetxek ez dutela, ez diotela erantzuten, herritarrek dituzten, galde erei, eska erei euskera E, Euskal eusskazun batek herriko etxean ez du bermatua bere zerbitzua euskaraz jasoko duela. Ezta ere komunikazio jarduera euskaraz jasoko duela, na baita euskarazko komunikazioa ez zaio e, ziurtatua herriko ettxe baten eskutik izan dadina, E, bere programazioa lebi dunean, edo egiten den herrialdizkaria, aldizkaria, edo imprimakiak errikoetxea joaten denean, edo hauzko harreta bera ez. Eta gero bestalde ere herriko langileak berak ere Euskalduna delarik, ez du Euskaraz egiteko aukera ere ziurtatua. Hmm. Zuek neurri batzuk protokolo bat izanen jarri diozue, protokolo bat ezkeni nahi diezue autaga yeri, Protokoloren funtsa zein dira, zein dira neurri berezira tresna bat eskainera dizue, eh? zein dira tresna ditako puntu nagusienak? Tresna hori, e, ba, lehenik erran behar da, eldu dela, jadanik iraganetik egin genuen dokumento batetik, dokumento hori Europar Mailan landu genuen, e, erri izkuntza gutxetutako eragileak elkarkin osatu genuen, eta egun dalaroitabos neurri zehatz zerrendatu genituen gizarteko harluku zietan. Neurri horiek gero egokitu ditugu herriko etxera eta pentsatu dugu eh, galdera egin diogu buruari, zer egin dezake herriko etxe batek eh, zen neurri arditzaken. Eta eh, dokumentu berri bat osatu dugu, ez bakarrik hortik eratorria, mainan baita ere Ipar Euskarriko hainbat eh, Eusskaren alorre laari diren hautetxien ekarpena jasorik, eh, teknikarien aditu eta arituen ekarpenan jaso ditugu eta baita ere eragilen eskutik, Eta hiru uh, arlo definitu ditugu, bueno, laugarren bat ere bada, baina lehen hiru arloak dira, lehen erran dudan bezala, zerbitzua euskaraz ziurtatzeko, erran nahi du, erriko etxe batek egiten dituen zerritarrari zer, ematen dizkion zerbitzu guztiak euskaraz ziurtatzeko haozko eta idatzizko uh, edukiak euskaraz emaiteko, behar du alde batetik bat idatzizko edukiak euskaratu, bestalde ere langile euskaldunak segurtatu behar ditu arreta zerbitzu ezberdinetan. E, hori dugu lentasun gisa, emango genuke, e, gazte izuzendua den zerbitzuak e, ere bai euskaraz emaiteko baliabideak ezarri, ala nola kontratazioetan ere euskaldunak izan daitezen hartuak. Bestalde komunikazio jarduera, beste helburua horkokatzen e, ditugu barne komunikazioa eta baita ere kanpo komunikazioa izan daitezen ekitaldi e, udalak antolatzen dituen edo lurriko etxeak dituen ekimen ezberdinetan ere euskararen presentzia ziurtatua izaitea baiahoz bai baya idatziz eta gero e, lan jardueran ere nola egin euskalduna den langile batek euskaraz lan egin dezan beraz hor da, hor sartzen da bere euskarri lan euskarriak euskaraz izaitea idatzizkoan baina gero ere lantaldean ere Entxatzeak okatzen modu estrategikoan langileak e, taldean ere lan, lana euskaraz egin dezaten. Eta gero bada beste arlo bat, herriko etxea ez da bakarrik bere buruan, buruan laneanari, lanean baizik eta gizartean bere rian ere eragina badu, eta hor identifikatu ditugu arlo desberdinak. Ezkuntza arloa, edabideen arloa, sozioekonomia arloa, kultura arloa, Eta arlo horietan, ze zeeragin ukan dezaken, batzuetan kompetentziak baditu, eta neurri zehatzak hartu ditzake. Eman dezagun kultur kulturprogramazioari dagukionez, Euskararen presentzia bai edukian, baina baita ere Euskaraz ez diren programazioetan Euskaraz transmititzea, oda programazioa Euskaraz ere elaraztea erritarrari, Eta bestetan ez du kompetentzia baina eragin dezake eta horba dira, existitzen dira jateni neurri batzuk eman dezagun herriko etxe batek komunikazio kanpaina bat martxan ezartzen du bultzatzeko ikasleak immersioan aurrak ezarri ditzaten. Eta neurri guzti hauek nola kakotxarten, imposatu nola eskengi nola orkestu behartzea ezkie autetxi autagaileri ziren eta horren gira, erriko etxe berriak osatuko dira, eta zuek hau aurkezten diezue, nola saldu behar dieskizuen horri hauek hautagei berrieri? Guk e, jadanik ostegunen egin genuen aurkezpenen erraten ginoen, gauza guzti hain nitz jadanik egiten direla, eta mm, erraten genien e, ausardia behar dutela beraiek beregain hartu, beraiek izango dira herri hoietako agintariak, eta e, gauza bada teknikariak egingo duen lana herriko etxe batean, baina beste be, teknikariak behar du agintariaren eh, engaiamendua eh, politikak aintzinatera Eta orduan guk egiten duguna da eskaintza bat, tresnak eh, tresnakutxa bat errandugu, eh, baina horreit dugu gaur egun badirela baldintzak ezin ubeak izkuntza politika horiek martxan ezartzeko badugu eh, berriki sortua den elkargoa, berak ere eta hortik ere inspiratu gira izkuntza politika baten plantan ezartzeko eh, ambizioarekin E, ari da, eta hori, hori garatzeko ere badu baliabideak eman ditu martxan, bestalde EEP-k ere eskura ematen ditu hainbat baliabide, eta herrikoetxeak hori eguziak profitatu barrituzte, eta mm. beraien herrikoetxaren uh, politikaren baitan, Euskara, hizkuntzaren uh, politika ere txertatu beharko lukete. Justuki EEP haipatu duzu, Euskaren erakunde publikoa, zendolako <coughs> lotura egiten duzu, ezoen dunako lotura du, zuen proposamena, zuen ona eta beraiek daramaten lanaren artean, bada, zubilan bat? Guk e, gizarte eragileok ok, egiten dugun proposamen bada, e, guk aldarrikatzen duguna da hizkuntza politika deren artean egin behar den politika bat dela. Uste dugu e, gizarteko estamendu ezperdinen parte hartzeak egingo duela eraginko izatea politika hori, astapen benetik eta beraz, guk egiten dugun proposamena osagarritasunez e, doa. E, gureak ez, ez da hizkuntza plan bat, gehiago da politika bat horregaitik zuzentzen gara hautagaiei, yeah. autetxi izango diren hoiei eta nahi duguna da beraiek e, erabakiak hartzeko e, tresna bat ukandizaten. Nolako arrapostua ukandu zue eh? plan hau ba aurkeztu zenuten pasain ostegun arratsean? yani ke gumba pasatu dira ariziste biltzen eh, protokolo honen erantzunak iar dik iar ditz nolako iar ditzia jaso dituzue eh? no lena ere urtarrin oso antzer ibili ah, hainbat ah, autitsi ta autetsirekin ah, maizkuntzaren inguruan lanen aritu diren ba pen izandakoekin edo haien herrietan jadanik hizkuntza politikak martxan ezarri dituztenekin oso harrera ona ukan genuen garaian Aurkezpenera etortze etorri direnak ikusita kolore ezberdinetako hautagaiak izan dira, euskal herri osokoak mauletik endaigaraino kan ditugu eta beraz anitza izan da, bai geografikoki eta bai sentsibilizazio politikoaren aldetik. Arrera positiboa aukandu du momentuz arigira jasotzen hautagai batzuen engailamendua egun oso gutxi pasadiran mainan gure asmoa da hiru asteko epe hontan ariketa gehiena ugaitea uh, eta hori uh, hilabete bukeran <coughs> barkatu edo martxoaren astapenean publiko egitea eta elkargoaren eskustea berak duelako gero horren uh, ardura hartuko. Kanpainan gira sartzen bete betean hauteskunde kanpaina herriko bostarako eh, Euskera nahi duzue ere kanpainako gai nagusi izan dadin eta eztabaida publikoaren zentroan jarri neurri honekin ere? Bai, hori izan da e, gure helburu nagusia, azkenean e, iruditzen zaigu e, euskararen, bueno, guri gure hizkuntza, gure Gure tokiko hizkuntza hau, eta gure izkuntza honek behar duela bere tokia euki, ez bakarik haute eskundetan, haute eskundetik aratago ere euki behar duela tokia, Euskararen garapena estrategikoa, estrategikoa dira herriko etxeak, tokiko gobernuak gerraten dugun bezala, eta orduan eh, kanpaina honetan tokia euki behar du, baina aratago ere jarraitu behar duen eh, borroka bat da. Buongi, hamila eskerra eizpea brezketa. Mi Eskerzuei. Torrengo Terzea. Jo.